Hej och välkomna till Filmixen. Innan avsnittet drar igång vill jag bara säga att vi hade en del problem under inspelningen med lite ljud och internetstrul. Vi har försökt att göra det så lyssningsbart som möjligt, men lite små glitchar och hopp kan förekomma. I andra delen av podcasten är för övrigt inte Rasmus med, så jag ville bara påpeka det nu om ni undrar var fan han tog vägen. Podcasten finns förresten nu också på iTunes för er som vill lyssna på en iPhone eller liknande. Annars finns ju såklart på hemsidan och har ni några frågor går det bra att maila till filmmixen at gmail.com. Och med det sagt sätter vi igång med dagens avsnitt. Då så, hej och välkomna till det andra avsnittet av Filmixen podcasten där vi snackar film. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har jag Viktor Järner, Tjena, tjena. Hannes Kindinen. Tjena. Och Rasmus Foltner. Hallå, hallå. Och först vill jag bara tacka för all input vi har fått från våra lyssnare. väl beröm och kritik. Många har klagat på, eller en del har klagat på liten. Första avsnittet vi hade var på cirka en timme och sjutton minuter. Men eh, vi tycker inte att det är något problem. Eh, eller hur? Nej, det är bra. Nej. Precis. Jag tycker också att det känns som en More than det, mer rimlig tid. Ja, precis. Känns ja. som en rimlig tid. Ja. Jag vet i fall alltså att jag själv när jag lyssnar på podcast så vill jag att den ska vara så långa som möjligt. Ja, så vi tar se för det hans skull. <laughs> <laughs> ja. eh, och sen. Eh, den här podcasten kommer inte vara en. En tema podcast eller en specialiserad som förra var där vi bara snackade Captain America utan i det här avsnittet kommer vi snacka om dels vad vi har sett för filmer den senaste tiden, det kan vara både gammalt och nytt lite blandat och sen kommer vi också diskutera lite filmnyheter så vi tar oss igång med Rasmus, vad har du sett den senaste tiden? Jag gick och blev väldigt, väldigt besviken på bio i lördags När jag såg Cowboys and Aliens Den var... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den Men den var dålig rent ut sagt För, för karaktärerna var jättetråkiga Och handlingen hade... Den kändes bara riktigt, riktigt tråkig Och inte genomtänkt överhuvudtaget Det kändes som att... Uh, Favreau som har gjort uh, filmen som också står bakom Iron Man-filmerna Gjorde den bara för att han tyckte titeln var cool Eller någonting sånt För det känns som att han, han hade absolut ingen uh, vision Eller någonting med filmen Det var så jag kände Och sen så var ju The Aliens Extremt tråkigt och fantasilöst gjorda um, så, så tycker jag Du har också sett den Patrik Ja, jag, jag såg den igår Och uh, jag håller med Den var inte superbra direkt men så här En film som heter Cowboys and Aliens Jag tycker man fick ut Av ja. den titeln att döma så får man ut Det den, man kan den, tänka sig Den innehöll ju både Cowboys och Aliens det Ja det. och det var liksom det var jag ganska måste bara fråga en sak. Jag som inte har sett filmen Tyckte ni den var bättre än Transformers 3? Nej Den var, den var inte bättre än Transformers 3 Nej. Nej. Jag, jag har inte sett filmen heller Men jag tycker ändå det är, så jag har inte direkt något att säga om den så Men jag tycker ändå det är ett enhälligt en helig röst som låter precis som, ja, som Det ni säger, den har blivit bashad av kritiker Överallt tycker jag och få ja, någon, någon bra kritik någonstans så det verkar vara verkligen Att Favreau har verkligen En riktig missfire. så det är synd Ja det är tråkigt för, för jag gillade Iron Man Den första Iron Man filmen Väldigt mycket Ja det gjorde jag med, verkligen, jättebra Den andra var lite sämre, men det, den andra är fortfarande en trea Känner jag och, och jag hade verkligen hoppats på den här filmen, men uh, icke-sannikke. Varken uh, Harrison Ford eller uh, Daniel Craig har någon karisma överhuvudtaget. Och speciellt inte Olivia Wilde som kan vara världens tråkigaste ja, alltså, måste... ja. skådespelare. Min favoritskådespelare, Sam Rockwell, han är ju med i filmen. Du ja. var han då. Han, han är väl den som är bäst, tycker jag. Ja, jag ja. älskar Sam Rockwell också. Han hade ett jävligt, utan att avslöja, han hade ett coolt moment mot slutet. Ja, oh, oh, jag ska eh, se filmen nu i dagarna Det jag ville säga förut var att Om man tar den för den titeln den har Så tycker jag att man får ut Ja, man får ut det som titeln utlovar Men går man på liksom de beståndsdelar som filmen har Liksom Favreau och Harrison Ford Spielberg, eh, Spielberg executive producer Ron Howard är producer Ja, är ju rätt bra för att få En bra slutprodukt Ja, sjukt ja. bra egentligen så, ja. Men det ja, gick tack. ju inte bra Nej, precis, och det, det är därför det blir en besvikelse Man hade ju kunnat vänta sig lite bättre Från det gänget Ja, absolut, eh. det känns inte genomtänkt överhuvudtaget Sen undrar jag lite vad, vad Spielberg håller på med Han är ju inblandad i varenda projekt nu Känns det som Ja, men det, han, alltså executive producer Gör ju inte så, så jävla mycket Det kanske skjuter till lite pengar Eller är liksom det brukar vara det. Uh, ja precis. Och det, det, det var en grej i början av filmen. Det är alltid här, en ett bolags logga som visas innan. Mm. Uh, och för den här, jag tror att det var fyra stycken ja, i rad. först, tyckte, först tänkte, det här, det Dreamworks och sen eh, Paramount och allt det, det är typ, så här, fyra stycken i rad innan filmen mm. börjar. Och det, var, aha, är det filmen som börjar nu eller? Ja, nej. Men det är alltid produktionsbolaget och studion. Men vad då, var det? Ja, det, är, det måste vakna till sig helt totalt Och ja, jag tror trodde filmen började när Imagine's eh, loggar kom upp men eh, det var ju det var ju <skratt> inte så. Ha, Spielberg har något att göra med Imagine också va eller inte bara Dreamworks eller hur är det? Jag vet inte riktigt. Nej, jag tror han bara har Amblin och Dreamworks. Ja, så är det kanske. Men det är ändå... det, det, det, är, no det är ju väl... Imagine det väl Ron Howard, va? Ja, så är det. Han är ju producer. Så. Ja, mm. men det, det jag tänker på angående Spielberg är att jag hade varit lite rädd om jag hade varit han och sätta mitt namn på allting. Mm. För, ja, så, det blir ju så väldigt lättningsområdet. Att lita fullt och fast på Michael Bay liksom och, och köra tre Transformers-filmer. Transformers det är ju också väldigt, ja. väldigt gamble. Är det ganska riskfyllt. Ja. Så. Men sen kan det vara så att han tycker om Transformers. så Då förstår jag honom om han sätter sitt namn på en produkt han ja, är Men jag, jag har svårt att se att han är ett superstort fan av filmerna. Ja Nu, nu är det frågan om man inte får en tankeställare också. Eftersom dels eftersom de har fått jättedålig respons från kritiker. Men också... Alltså bo box-office-mässigt har den väl gått hur dåligt som helst också. Har jag rätt där eller? Jag tror det. Jag vet inte riktigt. Jag tror, tror det är ett misslyckande ur alla avseenden faktiskt. Så det är ju... Ja, har väl en knäpp på näsan allihop. Det kanske är nyttigt, jag vet inte. Jag tycker Spielberg borde ha tänkt två gånger redan vid andra filmen. Men, alltså varför skulle han gjort... Jag tyckte ju Transformers 3 var den bästa utav de tre. Så han har ju ändå lyckats gå upp ja, där. Ja, jag håller med dig. Jag tycker också Transformers 3 var den bästa. Mm. Men då ja, var det ändå det att han tog en chansen Fast ja, det var väl Ja det är fortfarande, den, det, ja, det är fortfarande men, liksom den bästa filmen Victor ja, ja. Spielberg är ju också executive producer på den filmen du kanske tycker är världens sämsta film <laughs> Love, Love the Bones ja, jag vet. Ja. <laughs> Så att, ja, Han har gjort en del skit Spielberg det för Nej riktigt. för fan Lovely Bones undervar Nej värdelös ja, ja, film, Hatfilmer Nej det gör den. det lär den aldrig göra jag tror nej, det tror klart så det inte kommer, så stor... det Jackson i Det ska bli intressant att se hur den går i USA Där det finns så liten fanbase Om man säger om, om Jo de lyckas, men jag tror om, de Vi liksom, har en respons i, i Europa Först och sen lanserar den i USA På den grunden så, Men jag tror jo, de kan lyckas Men jag tror om marknadsför i USA som att det inte finns något serialbum Alltså så här, ja, precis. Alltså, det, är så här, det är som en ny kung för Panda Det spelar ingen roll nej precis. Alltså, I alla fall i USA Ja. Mamman kommer gå dit med sina nioåriga söner och så. Ja visst, nya, det är väl lite Nya Raiders typ Lite Ja. Uh, men om vi ska gå tillbaka Till Cowboys and Aliens uh, Du nämnde uh, Om vi ska gå till skådespelarna Olivia Wilde Hon hon ju blivit lite sci-fi Inte drottning ja, Men uh, mm. en sci-fi brud. Och uh, hon var med i Tron Legacy Och och den här, eller det kanske bara är de två Men i alla fall eh, Jag gillar henne men Båda de karaktärerna i de filmerna Har ju verkligen ingenting att göra Det är väldigt dåligt skrivna roller Så Jag tycker inte att hon ska få så mycket Skit, för jag ändå henne Men eh, ja Det är som sagt manuset förtjänst Men sen eh, Daniel Craig Tycker jag är Han är så okarismatisk Han visar Inga känslor alls Han han är liksom en stone face. Och där det kan ju lite samma känsla när det här som får den. Fast han har Han ska vara en snubbe man tycker. Man, man tycker lite om på, på något sätt. Men det är egentligen Daniel Craig som man ska sympatisera med. Men med tanke på att han är så himla hård och tråkig så gör man inte det. Och, och Daniel Craig, det är verkligen synd att han. Fick en sån tråkig roll Med tanke på att han är så bra i tidigare roller Till exempel som James Bond och Jag håller med, han är kanon som Bond Ja, ja han är skitbra Jag älskar det här nya, uh, nya Sättet man har tacklat Bond jag, jag är jättetrött på den brittiska gentlemanen Som vi har sett i 21 filmer tidigare Än uh, de som Daniel Craig klev in i, I mm. ja, alltså, Jag tycker fortfarande Sean Connery är bäst Jag håller inte riktigt med alltså, Det var som jag sa att uh, Daniel Craig är Helt okarismatisk och visar Inga känslor alls det är, Han passar mer som en Östtysk lönnmördare Än en, Han ska vara en karismatisk Brittisk spion Men det ja. det, det. är det du, menar, menar, du menar att Bond jag Bond Ska jag vara jag med. en brittisk Ja precis han, ja. Ja, Den jag ska ju och det vara där. i Bondfilmerna Men det är ju det som är James Bond med. Annars skulle man ju liksom gärna kunna gjort ja, en... ja, det vad, vad, vad gör du förändra liksom, Vad, vad ja, det skadar men... det Jag förstår inte riktigt om man... ja, men Bond ska ju vara Bond ja, och, och, Om man vill, vill göra en mer, mer film som de är nu då Gör den till barnfilm Eller gör den till Mission Impossible fast var, film istället. Var, Varför kan man inte förändra Bond Jag förstår Precis, inte jag var, varför, med. varför Bond alltså, ska vara Bond Varför inte, Bond inte lägga ner Bond förändra. och sen bara köra något nytt Det... ja, fast, ja men grejen är då att Om till exempel som jag och Rasmus, inte gillar Den här gentlemana versionen Och så fortsätter man köra på den då istället för att Gå med kanske åt Ethan Hunt I Mission Impossible eller eller Jason Bourne, så alltså det är ju ett steg i rätt riktning tycker jag Så det är klart att de, att de ska gå åt det hållet En mörkare Bond, hårdare, lite mer Men tänk om vi skulle typ ta Bourne Och sen göra det till en lugn och lite tillbakadragen snubbe vi, vi gör en afroamerikan Alltså ja. då kan man lika gärna göra en ny filmserie istället för att göra typ en Bourne 4 Ja, det skulle man kunna göra Men, men det är ändå, det, det känns ja, det är jag, det. jag tycker ändå personligen att det är rätt riktning för ja, Bourne-serien Sen Men, är det inte samma sak att göra en Bond 4 Som att göra en Bond 22 Det är liksom det är en, det är en viss skillnad För, ja, för, för Bourne är ändå Han har spelats av uh, oh shit. En skådespelare Ja han har spelat av en skådespelare Precis och det, det är en stor skillnad då uh, en, Till exempel Daniel Craig Som uh, kommer in som han, Den femte, sjätte Ja sjunde femte, något, Nej Sj nej 50? Fem Okej, okay. ja, ja i alla fall och jag älskar det här med att om man om, om man tar om man tar den här scenen när han kommer in i kasinorial och beställer en Uh, han säger en vodka martini Och så frågar servitören Shake it not stirred Och då säger han, hur gives du den? Och jag älskar det, man är ja, liksom förvånad Jo det är bra ha, Men hade, uh... hade man till exempel uh, sett Michael Fassbender eller någonting Då hade det varit, vodka uh, martini, shake it not stirred Please Jag har redan sett det 21 gånger Precis. Men Det det, är, det, är och, och, och, det räcker och, och, för mig Om jag säger så här. Om man tar Roger Moores bond. Den, mm. den, den blev ju alldeles för löjlig. Och det kan jag hålla med om. Det det är liksom inget kul att se. Det är bara skit. Mm. Eh, och sen när Timothy Dalton spelade honom. Där började det bli lite mer seriöst. Men han hade liksom fortfarande lite av den här charmiga känslan kvar. Men det, det är liksom det som går helt förlorat med den Craig's bond. Jag tycker att det, måste, det, det får verkligen ta en seriösare, råare ton. Men man måste ändå bibehålla... Eh, lite av den här bra. brittiska ja, ja, men, ja, men jag tycker ju jag tycker absolut Att det finns eh, den här Playboy-känslan kvar med Craig ja, han, han, är, han är ju skitsexig I sin roll så, eh. det, det, är som, det är som Rasmus säger Alltså det här med Shaken Not att Alltså bond finns kvar Alltså det här som vi har sett i de andra 21-filmerna eh, Eller i de andra 20-filmerna Alltså 21 då med Quantum of Solace Men eh, det, det är ändå kul att de tar en, gör en spin på det Att de liksom förvränger det på något sätt Och gör det nytt och fräscht Och så och det gillar jag, att man inte går kvar I samma gamla spår hela tiden som Jag, men jag, ett jag tycker ett ganska bra uttattat. exempel Ett ganska bra exempel på hur jag tycker om Bond-serien Jag tycker Det är exakt samma med Nolans Dark Knight-filmer Jag älskar Jag älskar eh, de, alltså Mendes, Nej, inte Sam Mendes blir inte men, eh, Daniel Craig's Alltså Bond-filmer ja eller älskar de som filmer, men jag ogillar de som Bond-filmer. Det är samma med Nolan. Jag gillar hans filmer som filmer, men inte som Batman-filmer. Alltså... Alltså, men jag fattar inte hur man kan säga så, för att en film, en film ska ju inte hänga på vad det vad det är för alltså vad den är för fack. Om det är en Batman-film eller en Bond-film. Alltså en fi film ska ju kunna stå för sig själv. Så det kommer, det kommer det alltid enda vara som, en film. Ja, visst. Det enda som betyder något är ju hur den funkar som film. Alltså Om du tycker att... Nolans Batman ja, men... är bra som filmer Då spelar det ingen roll att de är dåliga Batman-filmer Det, det, det förstår lite roll. om dem ja, Jag, ja, ja, jag ja. förstår vad du menar Hannes så Det där, där går våra åsikter i serien För eh, mm. till exempel så Jag har ingen mot att man gör eh, Fler Jurassic Park-filmer Fler heller wars är inte. Jurassic Park Det ja. är liksom, Allt som bekrävs för att göra Jurassic park film, Det är dinosaurier Och ja, där då jag... nämna Jurassic Park James Bond är, är en brittisk gentleman från början Där var det inte så att typ det, det är bara det här företaget Eller den agenturen mm. Och sen kan vi göra lite hur som Precis. Ja men, men det är, det är en ändå, karaktär. Är ändå en, en, en karaktär som har ändrats Under 40 år ja. Så jag tycker det är helt naturligt Han har ju alltid medan. hållit den här lite brittiska Alltså jag tycker tillvis så i Casino Royale Att han har den lite brittiska gentlemanen Bara ja, lite det, mer det, det, Lite det, det, mer mot det finns ju kvar men jag gillar ändå att de går åt det hållet som sagt den det här hårda. Alltså Daniel Craig är precis rätt ingrediens för att alltså för mig för att göra Bond till ja, bättre filmer överlag. För, för att få honom att vara sexig ändå tycker jag. Ja precis. För att få honom att passa i på 2000-talet mm. helt enkelt. Alltså, hade, hade, som många för, vill ju hellre ha typ fastbänder som Bond. Jag, jag tycker att det hade varit supertråkigt Jag hade, inte, jag, hade, inte och, det hade jag i och för sig gjort men, men jag hade inte tyckt om filmerna För att det hade varit exakt samma grej igen Och jag vill ha lite förnyelse ja, man, man, ska, man ska bli lite förvånad När man går på filmer. Jag vill inte ha exakt det jag förväntar mig det, det, Jag blir inte tillfredsställd någonstans Nästa band: Wesley Snipes Vi fortsätter med Victor då. Ja, och jag har två filmer som jag har sett nu på senare tid som jag skulle vilja prata om. Dels är det en science fiction film som Douglas Trumbull har gjort som kom ut 72 som heter Silent Running och jag, jag såg den för att eh, dels jag skrev en artikel om Duncan Jones och när jag gjorde lite research om honom så kollade jag lite på intervjuer och sådär och ständigt när han pratar om sin science fiction film Moon som jag vet du också gillar mycket Hannes. Så, ja, en Ja visst så snackar han om... Jag älskar den också. Ja, jag, jag gillar den också jättemycket så, och där snackar han om Silent Running som en stor inspiration för den filmen. Och, eh, och så jag tänkte jag skulle se den och, och man märker ju direkt när man ser den här filmen alltså att, den har, eh, att den har inspirerat eh, Duncan Jones då och hans mun. Eh, Sam Rockwells, den dräkten han har på sig kan man se den här gråa dräkten med de här eh, märkena på och sådär, den är en direkt eh, liksom homage till eh, Bruce Stearns dräkt som han har på sig i Silent Running och... Och jag tycker allmänt det är en väldigt bra film det, det är som en Det är många som kallar den en hippiefilm i rymden Och det skulle man kunna säga att det är För den, den handlar om Det är i framtiden då som de flesta science fiction filmer Och Bruce Stearns eh, Karaktär han eh, Är på ett eh, rymdskepp som heter Valley Forge och i, på det här rymdskeppet så finns de, den sista eh, skogen som finns i universum. Eller, eller ja, det finns i alla fall ingen skog på jorden längre. Så ja. den sista skogen finns i såna här eh, kupoler på det här rymdskeppet. Och han tar hand om den skogen. Och, och helt plötsligt så bestämmer sig det företaget han jobbar på att, att man ska förstöra skogen. Och istället fokusera på de viktiga uppdragen. Och då börjar han ju bekämpa det här. Så han är typ en rymdhippie skulle man kunna säga. Eh, lite, Greenpeace, ja, lite Greenpeace, Ja, lite Greenpeace-treehugger i rymden Så det är ett, en skön Ja, en skön idé Och det är väldigt det här One man in space Väldigt mycket som det här Moon Så det, jag kan verkligen rekommendera Silent Running jag vet, Är det någon annan här som har sett den, eller? Jag har inte sett den, Hi. det är den från 72, va? 72, precis ja. Silent Running Och mm. Douglas Trumbull då, som har, har gjort den han, är ju, han var ju Visual Effects Supervisor Då på han är känd för sina specialeffekter, han jobbar ju på Stanley Kubricks 2001, A Space Odyssey och mm. andra science fiction filmer med så här miniatyreffekter och så det är, och, det, och den här Silent Running, den kom ju alltså ut, det är efter 2001 men ändå före Star Wars och det är ändå rätt härliga miniatyreffekter är väldigt mycket praktiskt och så Så jag tyck, tyckte om den jättemycket Ja, jag har den på min att se lista någonsin Ja, visst, verkligen tar serien Jag tror du kommer gilla den jättemycket hand som gillar Moon. För det, det är verkligen samma känsla är det. Jag tror Duncan Jones har, eh, har försökt få, få in den här One Man in Space, då som jag sa, det här ensamma ja, rymduppdraget som också är med i Moon. Så, ja, jag, så jag gillar den. Och även med i 2001. Precis. Det är också lite den känslan. Mm. Så det är väl därifrån Douglas Trumbull, då har fått lite inspiration ifrån. Honom. Mm. Mm. Jag tycker att är. Riktigt överskattat Jag tycker att 2001, den har jag på min topp 10 Och tycker det är den bästa science fiction filmen genom tiden Så jag håller inte med Jag har alltså, svårt för scener på över två minuter Där det är helt svart om man hör ens snubbe andas Okej okay. jag, jag, jag ser vart Stanley Kubrick försöker komma med Men tänk, tänker du inte på The Tree of Life nu? För jag kommer inte ihåg det på 2001 men, ja, vi kanske ska fortsätta Jag har en till Snacka lite Hitchcock kanske, det är roligare Ja, kör på ja, okay. Och sen den andra filmen jag tänkte snacka om är Dial M for Murder En eh, Alfred Hitchcock film då Från 1954 eh, Som Adapterar Alltså det är en eh, pjäs Som den är adapterad ifrån Och, eh, och, och som, som ni Fyra vet, eller ni tre här vet Och jag då är ju Alfred Hitchcock en en av mina favoriter och jag har försökt se så mycket Hitchcock-filmer som möjligt. Dial M for Murder var, var då en i raden av dem jag försöker beta av på hans lista. Och precis som alltid så jättebra. Han är ju väldigt stabil Hitchcock, det är ju imponerande. Jag vet inte vad ni tycker om Hitchcock så sådär i allmänhet. Jo, Underbar. han är ju riktigt bra. Ja, uh, ja visst, det är, det är sjukt. Det känns som den tidens Spielberg nästan. Alltså den här jämna han är, men... lugna handen typen. Ja. Något jag alltid tänker när jag ser hans filmer är att han känns så jävla modern för den tiden. Ja, precis. Det känns, det känns inte som det här... Det är ändå den här lite gamla känslan jo, på den vis som men... andra filmer är. Ja, det, det är han, han visar verkligen hur att, har, att det är stor skillnad på vad regissör då nu för en, en regissör då, för att han ska verkligen eh, slå hårt. Då måste han vara jätteuppfinningsrik och så vidare. Och verkligen utnyttja små sets och så vidare. Ja, det, gör, det, det gör ju Hitchcock hur bra som helst Speciellt Rear Window bro. Ja, Rear Window är ju min Hitchcock-favorit Den älskar jag ju verkligen Det är helt underbar film Men Dial M for Murder är, är inte i den klassen Men det är ändå en riktigt bra film Det är den här klassiska mordhistorien Och, och jag vet, det, är ju en, um, det finns ju en A Perfect Murder, tror jag den heter Som är med, som med, från 1998 Med Viggo Mortensen och Michael Douglas Och, och Gwyneth Paltrow, tror jag och det är en, en remake på eh, den här Dial M for Murder. Då. Det är samma idé, att det är, en, ja, det är två personer då kan man säga som konspirerar för att mörda en annan. Jag vill inte avslöja för mycket, men det är en väldigt intressant mordhistoria och väldigt dialogdrivet, skådespelardrivet och, och sånt gillar jag alltid. Så att, det, jag, jag rekommendera den lika mycket som Silent Running. Det är inte ja. en av Hitchcocks absoluta mästerverk men en fantastiskt bra film och verkligen bättre än ja, 90% av allt annat man ser. Det är ju, mm. han, har, han har ju en så sjukt hög lägsta nivå och det är ju imponerande. Eh, han som spelar polisen i, i filmen ja. eh, John Williams heter skådespelaren. Eh, han, han är väldigt klockren och han, han är med i en del Hitchcock-filmer och framförallt den tv-serien Alfred Hitchcock Presents. Jaha, och okay, som, ja. som gick i är superfänt talet. Uh, uh, han spelar alltid den här uh, vad ska man säga, underfundiga polismannen. Ja, uh, precis. Och det det, det gör han med bravur i den här filmen. Ja. Så. Jag, jag såg faktiskt en annan hitchcock film idag, To Catch a Thief. Ja, han är med, med i den också. Han är med i den också, precis. Där spelar ja, han dock ja. inte polis. Men, äh, men han, det är någon form av detektiv kar Karaktär tror jag. Jag kommer inte exakt ihåg vad det är han spelar. Men han är, det är fortfarande samma typ av karaktär. Fast ja. inte just yrket då, om man säger. Ja, precis. precis Ja. Där är ju Grace med också. Ja, det är Hon är med i många Hitchcock-rullar, Rear Window för att ta ett exempel. Ja. Det är är väldigt bra. Hans ja. bästa film kanske. Ja, det tycker jag. Den är jag på först. min topp 20. Mm. Eh, vi, ja, vi, ja, vi bestämmer det helt enkelt att det är hans bästa film. Ja, ja. Det tycker jag. <laughs> ja, Det är många som säger Psycho, jag vet inte. Jag har den på jag har satt en 4, 5 på den. Jag tycker inte den jag är lika den Jag har en 4 på, på Rear Window också, i Railwind tycker jag är en klockren femma alltså, det tycker jag. North by Northwest tycker jag också en femma Och, och Rope också, det är väl de Hitchcock-filmerna jag tror Ropet, Så är jag ropet Ja, Ropet, den svenska översättningen Ja, det är, de har ja, det är ju helt, helt otroligt ja, att, Det är någon som inte har kunnat engelska Som har ja, översatt den uh, Vertigo det blev jag rätt besviken av När jag såg, när jag såg den det är en sån film, jag, jag ska ta sig i ikväll faktiskt tänkte jag, Vertigo, för det är en ja. film som, jag, jag, jag såg den första gången i, när jag såg den på filmkunskapen i skolan och då satte jag en trea på den och tyckte den var ja, helt okej, okay. vi blev lite besviken eftersom alla hade pratat upp den så mycket då, men sen nästa gång jag såg den fick den en fyra och nu har den växt i huvudet hela tiden när jag tänker på det. Ja. Det bara växer och växer och växer, ja, jag måste ja. ta serien igen verkligen och jag ska, jag ska sätta mig ner och verkligen försöka ta in allting. Som är med Blade Runner, det är lite, en sån här film som bara, bara växer explosionsartat. Det är jättehäftigt, det är bara vissa filmer som gör det. Jag håller med, jag gillade inte Vertigo så jättemycket när jag såg den första gången. Men den, den växer på en och man, ja, man ser sett liksom lite senare ifrån den eh, efterhand och man ja. märker hur... Alltså, ja intro är ju mästerlig för att ta ett exempel den är ju hur bra som helst ja, jag var riktigt peppad när jag såg den det, det var ju eh, jag såg den på cinemateket på oh, på bio och på, på Victoria biografen ja. och det var riktigt häftigt att se jag, jag brukar inte gå och kolla på cinemateket så ofta och jag tycker det var rätt coolt att se en så pass gammal film liksom i i, i, i fin eh, på fin bioduk liksom Kvalitet. Ja, jo, det, det är en, en viss känsla i det Det känns som att, ja, man, att man sitter där Och Dom Raper och sitter och röker Två rader bak liksom. <laughs> ja. det, det, det. Det, det är den känslan man vill ha ja. Men, men tyvärr blev jag riktigt besviken På filmen faktiskt Den var inte alls lika bra Jag hade sett Rare Window eh, Lite tidigare, några dagar innan ja. Och då var jag riktigt peppad på Vertigo Mm. Speciellt för Posten är så jävla snygg Den är ruggigt snygg ja. Och den är intro snygg. credits också i början Öppningstexten ja. av det ja. Och, öpp och öppningsscenen är sjukt bra Så det sätter ju ribban högt Men jag tycker ja. ändå att filmen ganska väl lever upp till det Och jag tror att Om jag får några tittar till alltså, så den börjar den närma sig en femma Den filmen det är, ja, Vi får se vad som ja. händer mm. Mm. Nej, vi, vi kan gå vidare till uh, Hannes Okej okay. Vad har du sett? Uh, jag har sett uh, Rubber från 2010. En uh, fransk. Det är väl lite indie tror jag, eller något sånt? Det det. Ja, det, är det Quentin Duprex, någon av er som vet om det? Nej, nej. Men sen är Mr. Oizo. Nej. nej. Uh, han är elektroartist. Det är ett flat Eric, en gul, mjuk som var på en grej. <laughs> jag har ingen aning om vem det så är. Okej, okay, så här, ja, det var typ slutet på 90-talet, kanske. Ja, okay. I alla fall han det kanske filmen. Ja. Och det är, det är liksom som en alltså det är sjukt svårt att förklara filmen men det är ett deck som dödar människor. Ja. <laughs> ja, inte förklara premissen. är pre premisen. Ja. Ja. ja, men liksom parodi om parodi och mördardeck. Ja. Ja, men det är mycket ja. det här meningslösheten alltså som blir en del av det roliga. Ja. Liksom så här ja. folk, folk står i öknen och ser filmen i filmen. Alltså de står med kikare och kollar. Ja. Men jag gillar i alla fall filmer som är alltså som är de är de inte helt normala. Och man behöver inte ta det så fullt seriöst. Och det är underhållande som fan. Och det var precis vad Rubber var, tycker jag. Det är, ja. det, är en sån här film, det är en sån här film som man har hört jättemycket om tidigare. Folk har pratat om det och lagt upp trails och sådär. Och sen tänkt och funderat kring hur ska det här hålla för en hel film? Alltså hur ska det här kunna den här skrivade idén kunna... Ja, ja. Kunna, kunna komma någon vart bortom 10-20 minuter, alltså det känns ju... Mm. Det ja, jo, det, det var ju det exakt som jag skrev, som om man får citera sig själv, så, ja. så var det exakt det jag skrev på, på Twitter, att, att jag har lite svårt att, att se i huvudet hur, ett, hur en film om ett däck... Kan väcka i 90 minuter, nu var de i och för sig 70 minuter men, men ändå Och jag hoppas att det blir motbevisad Det hade varit riktigt kul med alltså jag, jag älskar annorlunda filmer Och, och filmer som, ja, som ja, för, cool. förvånar Och ja, jag tror är. absolut att det här kan vara en sån film Det känns ja. jättekul Och väldigt imponerande Att den har lyckats att den har lyckats gå så långt som man gör Det är ju, det är ju verkligen ja. Ja, hur, hur imponerande som helst Och mm. något jag tyck, något jag gillar filmen filmen också är alltså hur de alltså den är snyggt filmad och samt valet av musik. Jag gillar när en film alltså det är typ lugnt och sen händer något galet och sen bara kör de med någon musik som är egentligen helt oanpassande men den blir så opassande så det blir asbra. Men det är en fråga som jag har är kör de alltså kör de det är helt seriöst eller känner man att de blinkar till publiken hela tiden? Ja, det eller, är alltså, hur mycket skämts det. Alltså, det är när, Ja, okay, det, det, de kör inte det som en seriös Idé nej, nej, nej. utan det blir det här lite Parodiaktiga ja. ja, Det är som är intressant med jag, jag såg den på Stockholms filmfestival Förra året ja. Och eh, det är som är intressant är att den, Det är en väldigt intressant Studie i så här, voyeurism Den leker mycket med ja, Publik eller liksom Om man tittar på något om, man, om det inte finns någon publik Händer det här då eller vad ska man göra då det är ja. lite svårt att förklara om man inte har sett filmen Likande you... Rear Window typ, eller? Det är också det här med voyeurism och... Men det är väl det här lite låter det träda Om det faller i skogen och ingen är där Ja precis, ja, precis. De, de, de leker lite med, med den tematiken i den här filmen Och det tycker jag de gör mm. väldigt intressant Samtidigt som den är bara helt jävla sjukt <laughs> Rolig Och man ja. ser ett däck som åker runt spränger folk i lusten Ja jag måste ta och Så, se den Den, det, ja. den rekommenderas Det råder, ett, råder konsensus om att det är en intressant film Ja, ja. visst Absolut, borde ses Japp yep. Har du nu mer Som du vill snacka om Hannes Nej, förutom den har jag väl Ja, vad har jag sett Förutom den, jag såg Ray Harryhausen's It Came From Beneath The Sea En av få four... en, en Ray Harryhausen filmer jag inte sett Ja, den var ja, Inte fantastisk men den var bra jag, jag älskar stop motion effekter Jag tycker det är... Okej, okay. blir... vem Ray Harryhausen är. Ray Harryhausen var... en var? Eller när han leder. En, en snubbe på 40, 50, 60-talet, 70, 80-talet. Ja, som gjorde stop motion. Och det är när man, man stannar kameran. och liksom, Så det ser ut som att hon rör sig. Om någon av er kanske, eller någon har sett fantastiskt ja, Mr. Fox som ett bra exempel på senare tid. Ja, precis. Men han var Willis O'Brien, han som gjorde King Kongs lärling. Och han gjorde i alla fall många stora, som Clash of the Titans och... Jason en dag och så ja. I alla fall, It Came from Beneath handlar om typ kraken en stor Blackfish-monster som invaderar San Francisco och grejer. Men det är 50-tal så det blir. Det, det blir mycket. Det är romantik, alltså så här drama som inte passar in i. Alltså som förstör, tycker jag. Du tyckte att det, var det inte var så bra alltså eller. Nej alltså jag alltså, det är inte så mest motion effekter och ja. för det blir det blir det blir skärmigt men det blir också typ lite läskigt för CGI tycker jag. Det förstör det lite ofta. Det blir, det blir inte så det är inte där liksom. Nej. Men, men det, är ändå, det är ju ändå skönt att se alltså det tycker jag också när man ser typ Fantastic Mr Fox när när alla andra filmer som släpps Är CGI, datoreffekter Överallt Allting känns icke-praktiskt Och när man då ser Fantastic Mr. Fox Eller någon sån här Ray Harryhausen-film Eller King Kong eller ja, något, no. någon, någon, någon, någon sån film Så är det, det är en skön känsla man får Att se äldre filmer, äldre effekter Praktiska effekter Det ska bli, det ska bli väldigt väldigt intressant att se Hur CGI blir eh, hur, vad, vad folk kommer att tycka om CGI i framtiden hur, vad, vad kommer man att tycka om Green Lantern Kommer det vara världens tantiast film Cowboys Man kommer ju kunna det för det är så outdated det, det kommer ju kännas super outdated ja, Till skillnad Frå från hur man gjorde förut på analoga sätt Som man fortfarande kan göra ja, det, det finns visst. redan gammal är... CGI som jag knappt klarar av sig. Frågan är ju var kommer utvecklingen gå Eh, sen, vad kommer utvecklingen gå härifrån Alltså när vi snackar CGI och så Det känns ju som, om man tittar på Avatar till exempel, det kan, det kan ju inte gå Så mycket längre alltså, det, det kan ju gå längre, absolut Men Till slut kommer det se ut som längre. att, att allt är utecknat Ja visst Det är ju mm, det det, Frågan är hur lång, tid, hur lång tid är det dit ja, och, vet, och är det? Det, det är Epic Games som gör uh, Spelen Gears of War uh, Deras uh, Största huvud där, Tim Sweeney han hävdar att man kommer göra en, kunna göra en bild exakt som ett foto om ja. typ tio år. Då kommer okay. man kunna göra det exakt så, så att det ser ut som ett foto. Och då pratar vi bara ett foto. Ja, sen så, är det, så, så, det är så det är rätt intressant. långt kvar till uh, rullande bilder. Ja visst. Uh, så jag, jag, skulle inte, jag skulle inte förvänta mig att Avatar 2 är, uh, är uh, exakt fotogenisk. Nej. Men som att, mm, men jag tänkte om jag ska sätta ett avslut för det jag börjar prata om. It came from Det är en bra film och så, men det var, var inget mestervärk. Ja. Nej. Ska vi gå på nästa ställe? Ja. Ja. Eh, jag har sett en film som heter Flatliners eh, som är från 1990 och regisserad av Joel Schumacher. Som kanske känner igen. David eh, regissör. Ja, han har gjort bland annat eh, Batman del... Robin. Uh, ja, <laughs> precis som är Hannes favoritfilm. Ja, in, eller hur? <laughs> precis men uh, han, han har ändå gjort några bra eller jag gillar hans uh, Saint Elmo's Fire Falling, Falling Down Phone Booth. Ja, Falling Down Phone Booth, Lost Voice han gjort också. Mm, Phone uh, Booth är helt klart hans bästa film tycker jag, tycker jag Nej, också. Jag, jag tycker inte den är så jävla bra. jag tycker, jag tycker också Phone Booth är bäst. Det är det som är, men jag för inte för att avbryta för mycket men just att jag skojar ju alltså när jag sa att han är stabil. Han är ju en extremt ojämn regissör alltså verkligen han gör bottenapp och varvar det med en fantastisk film som jag tycker som Phone Booth är. det är helt det är för mig ofattbart att lyckas hålla sån ojämn nivå. Det, det är ju rena motsatsen mot till exempel Hitchcock då som är, är så himla stabil och håller en så hög nivå hela tiden. Ja. Precis och hans uh, Flatliners hör väl inte till hans fetre verk. Okej. Okay. Uh, det, det, det handlar om uh, Kiefer Sutherland och Julia Roberts och Kevin Bacon och William Baldwin och Oliver Platt spelar ett gäng i medicinsk som gör experiment på varandra. De får varandra att dö. De, de, de lägger en av en lägger sig på ett operationsbord. Och så gör de andra för in olika preparat så att de dör. Och återupplivar de sen efter två minuter. Och med det ska de försöka få fram vad man upplever som död. Eller om man upplever något överhuvudtaget. Och de får då olika visioner under deras död. Det låter som en intressant handling. Ja, det är en intressant premiss. Men det spårar ut i något det är som en liten psykologisk thriller eh, när de sen är åter i verkligheten så börjar de se syner och hall börjar hallucinera hallucinera den eh, posten ser ju inte särskilt lovande ut dock ser nu mm. nej. nej precis och den, den är inte så bra men eh, ja det är lite kul att se de skadoriserna i hyfsat unga år det är, ju, det är ju så nu att de... Det kommer väl nyheter idag tror jag om att de ska göra en remake på den här Flatline och så. Precis, vilket är helt... Eh... Ofattbart eller? Ja, men, men, men alltså känns det som att det finns... Det finns ju ändå förbättringspotential då så det kanske ändå finns... Det finns Nej. det definitivt. Mm. Ja, det är ju det... Det är, det är en, en intressant premiss ändå så man kanske skulle kunna bygga något runt om ja, som skulle kunna ja. vara bra. Men jag tror ändå inte att det skulle kunna bli en bra film... Nej, Och eh, den, den är så pass dålig alltså Ja Jag vet inte riktigt Hur det kommer att bli en bra film Egentligen, eller om, om de ska gå Samma väg som originalfilmen gör Så kommer det inte bli särskilt bra eh, Men han som ska Har anlitats nu till att skriva Filmen är Ben Ripley eh, Som har Som skrev eh, manuset till Source Code Ett riktigt bra mm. manus måste, Så får vi tillägga det, här. fantastiskt bra manus Ja jag vet inte hur mycket som ändrades i det av Duncan Jones som regisserade filmen. Nej, men, det vet eh, jag inte heller. Men man får väl hoppas på att det var ett ganska bra manus från början. Ska vi ta lite nyheter då? Ja, det kör vi. Det har inte hänt så jättemycket, men lite har vi väl. Victor, du har lite nyhet om Sin City 2. Ja, det är ju så att jag är... Grymt stort fan Jag älskar verkligen den första Sin City-filmen Som är baserat på Frank Millers eh, seriealbum. Det är ju Robert Rodriguez som har regisserat Den kom ut 2005 tror jag Och eh, det är länge, länge, länge Alltså ända sedan den kom ut och fick ganska god kritik Och sådär och fick stor, stor, fan, eh, stor, En stor skara fans Och sådär så har det snackats Om en Sin City 2 ja. Som är baserad på andra serialbum I Frank Millers den här Sin City-serien och det har varit snack fram och tillbaka Men ingen verkstad, noll verkstad har det varit Och nu verkar det äntligen som att Snacket betyder någonting Att det verkligen är på gång Och nu är det då så att Idag fick vi veta att The Departed, alltså killen som har skrivit The Departed-manuset, William Monahan Och han fick en Oscar för det manuset Det är ett fantastiskt bra manus såklart Och han kommer nu jobba Med Frank Millers sin 2-manus Och det är, väldigt, det är väldigt bra tycker jag Det, det kan ju i och för sig betyda att Frank Millers manus är väldigt dåligt Och att de behöver någon extremt duktig Men jag tror inte det, jag tror han, han bara filar till det lite kanske. Och, och det kan bara vara bra tycker jag ja. Så För att han är riktigt skön Han vågar verkligen Den, Han sticker ut och gör det han känner för Så det gillar jag Och jag tror att Sin City 2 kan bli hur bra som helst Ja har, har han gjort något annat än The Departed? Monster? Ja, han gjorde ju den här London Boulevard som han regisserar själv också. Den här nya filmen som kom ut i år då. Ja, med, ah, med Jason Statham. Nej, är den? nej London Boulevard med Colin Farrell. och Just det. Alltså, ja. Med Colin Farrell och den filmen. Den var också väldigt skön och inte, inte så bra som varken... Kul och för en. för en remake, alltså... Egentligen är ja. bara en översättning från en... Vad är det? Ja, det är en remake på Infernal Affairs. ja, så ja. Det nästan en, Det är många som säger att det är en regelrätt regel översättning. Jag kan inte uttala mig om det. Jag har inte sett originalfilmen. Och det är, det är alltid syn att man bara har sett remaken. Men, mm. men jag tycker ändå att The Departed... Hur som helst så är det en extremt bra film. ja de, de, de skiljer sig ju en del. Och sen är ju ja. också dialoger och sånt. Det är liksom inte helt rakt av. Utan det är ju mer... En del stora Plottgrejer -grej som är det som de har tagit mest av. Ja, att. precis. Det är, det är ju i alla fall andra skådespelare och så där. Och det är kul att se. Alltså, man ska ju inte vara sån Men skådespelare som man har en koppling till eller känner igen som Matt Damon och Leonardo DiCaprio. Och så är lite större stjärnor i en sån, i en sån bra historia. Ja. Så, men som sagt, den är inte, jag tycker inte den här London Boulevard att den har något att sätta upp mot varken. Sin City eller, eller The Departed men, men det ska ändå bli kul att se Vad Monahan kan pyssla Vad han kan bidra med Till Frank Millers Sin City Universum, det ska bli kul Ja, det låter bra Jag tänkte att vi kunde snacka lite om Den nya trailern till Eller den första trailern till The Rum Diary ja just det. Filmen som har varit Färdigfilmad i Över två år nu Ja, det är helt sjukt. Den har gått igenom en hel ett helvete den filmen verkligen. Volter Burns Hell. ja, och det, det är alltså en film baserad på en bok är det väl av Hunter S. Thompson. Precis. Eh, uh, Simon bakom för en lösningen säger. Precis, som ja. hade Johnny Depp i huvudrollen och det har även denna film. Ja. Och de är ju och, kompisar faktiskt, kan vi Eller de var Nej de var kompisar Hunter Thomson Thompson han, är ju död ja, så han, men... sig själv. han sköt sig själv i huvudet ja. Men de var kompisar i alla fall Och hängde rätt mycket Johnny Depp och Hunter Thomson, Thompson Så han har väl, ja, han har väl jagat den, den här rollen ganska hårt Tänker jag så... Det finns en väldigt bra bild För folk som inte sett den uh, På Hunter S. Thompson uh, Johnny Depp och John Cusack De sitter ja, i en, de en, en, en Med Men barber dock, eller? Ja, <laughs> <Okay>. <laughs> Och det är det typ. Det är någon det... fara Så de typ står emot en Ja, men det är de tre Jag har Kommer in där, men de är väl Polare, jag vet inte I alla fall I Precis, vad, vad tycker ni om det är, det? Som, Du skrev lite på din blogg där Patrik Om att eh, ja, Filmbypata.se eh, För de som vill kolla Men där skrev du lite om eh, Om att det var lite En liten besvikelse kanske sådär. Men jag tycker ändå Eh, dels, jag blev lite besviken Men sen tycker jag också att det kan kännas som en skön film Alltså det är ingen film som jag har haft Alldeles för höga förhoppningar på Någon gång, så, men, men jag tror att Den kanske kan leva upp till det Som, som jag hoppas på att, eh, En sån här skön Ja typ skrivad eh, knarkrulle Eller vad man ska säga Som, ja. som man väntar sig när, när Johnny Depp Spelar S. Thompson, det kan ju bara bli det, det är, och så är det med Puerto Rico också, det säger ju allting. Och Amber hörde med så att det kommer bli värsta ja, knarkfesten är det ju. Det är ju det är det, det kommer bli. Ja, vad va tycker du Hannes? Nej, hey, uh, alltså först och främst Fear of i Las Vegas är en av mina favoritfilmer. Så uh, jag, jag har sett fram emot den här, uh, inte super super länge men uh, ganska länge. Alltså tills de första bilderna släpptes råk Ja, Jag kommer ihåg att jag läste om den då för uh, typ två år sedan. Ja det gjorde men, jag också. När den var i stort sett klar eller något sånt <laughs> ja. Och kommer då tänkte jag Ja ah, liksom. precis, det kan bli ja. en intressant film att se i år Och ja. sen två år senare Nu får vi trailern på den inte var i december den släpps i USA Eller är det i november eller vad är det? Jag tror att det var tidigare oktober, kom, Jag tror att den kommer i november i Sverige Nej, oktober i USA Oktober i USA, okej okay. Ja mm. oh, november i Sverige Men i alla fall ja. vad jag tycker om trailern Alltså det är lite som Rubber att, Alltså den känns det är, en, det är en seriös film som är oseriös Nästan ja. Alltså förstår ni Vad jag menar Ja, ja att ja, det är lite det här Ja som du säger Som Rubber Att, man, att det är en seriös eh, Eller vad man ska säga ett, ett ganska allvarligt öde ändå Som man gör till en oseriös Eller jag vet inte hur jag ska förklara men jag ja, Nej men, men precis så men jag tror i alla fall att alltså, den kommer bli skön och underhållande och, ja, ja, och så, det, men det kommer inte bli... nästan ganska likadan eh, Fear and Loathing, men helt utan Terry Gilliams touch. Ja, ja. precis. Alltså rent storimässigt och så där så känns det ganska lika artat men att den saknar mm. liksom, en lite speciell känsla, den känns ganska platt, tycker jag. Ja. Det, det ser inte så jätteintressant ut. Och sen tycker det, jag... Bruce mm. Robinson som regisserar. Han är inte så. Nej, alltså jag, jag har ingen koll på honom alls. Han, eller jag har jag sett någon, någon annans film? Jag var inne på hans IMDB-sida idag tror jag jag kollat senast. Men jag kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg nu vad det är han har gjort. Men han har gjort ett par filmer i alla fall, det vet jag. Så, och sen, sen tycker jag det är väldigt skönt att vi får se Johnny Depp inte i en Disney-roll eller i en The Tourist roll Eller ja. i en Tim Burton-roll. Ja, men det var Jag tänkte på Tim Burton, jag tänkte på Disney-typ. Ja, Parks ja. of the Caribbean, Alice en Wonderland Men det har ju faktiskt Det var inte så länge sedan vi fick det faktiskt Public Enemies som är en extremt underfilm 2009, det är ändå två år ja, Okej, okay, det är två år sedan men ja, det... ja, ja, Nej men jag förstår hur det ser ut jag tänkte, och sen är Giovanni Ribisi En skådespelare Ja, jag, han också är skitbra Han är med Han är med, han är, också, han är med, mm. med ja, Eckhart är, ja, mm. är ju fantastisk I Thank You For Smoking en av mina favoritfilmer också. Men efter det har han de väl inte gjort så. Nej. The Dark Knight. The Dark Knight där ja. alltså... Rabbit Hole. Det är i det här årets Rabbit Hole eller det är ju mer förra året. Jag har år, inte jag. sett men... Rabbit Hole faktiskt. Den är jättebra med Nicole Kidman och Aaron Eckhart. Den är grymt bra faktiskt. Ja, jag tycker inte den är så jävla bra, men uh, Reedwen skådespelarmässigt var det bra. Uh, men det jag tycker jag Jag gillar väldigt dialogdrivet och sådär. Så. Det mm. känns som en sån här film som är så här hur långtråkig som helst som skulle behöva att typ ju någon utomjording i sig. <laughs> Nej, så är det den är, den är jättebra och den är bara en, en halvtimme tror jag. Jag tror, tror inte ens den går över 90 minuter men uh, den är kanon. Mm. Mm. Och sen jag kan faktiskt säga jag läste här nu att uh, det här om att uh, World War Z det är ju lite um, lite um, kontrovers där kring att man har ändrat hela den boks tur, kan man säga. Alltså, jag har läst World War Z och det är ju... Eh, det är alltså en bok där... Eh, han som har skrivit boken författaren Max Brooks Han är huvudkaraktären i boken kan man säga Eller inte huvudkaraktären men ramkaraktären i boken Och han åker runt eh, Han jobbar för FN och åker runt Och eh, intervjuar överlevare Efter ett zombikrig har utspelat ut, uh, sig World War C står ju då för The Great Zombie War och, och sådär och Så är det är alltså en, en zombiebok som ska filmatiseras nu Med, med Mark Forster som regissör Mm. Och, och den här då har Då har det visat sig Efter att man har de har släppt en synopsis då Så har det visat sig att istället för att Man, man kör på den På det sättet och, och då skulle Ha filmen som, som uppbyggd via flashbacks Eller så kanske, så kommer man nu göra en helt Vanlig zombiefilm Alltså det handlar om, alltså Brad Pitts karaktär Som är huvudrollen då Han ska försöka rädda jorden från zombikriget, så det, det har ingenting Egentligen med boken Jag jag tycker det är både på, alltså på gott och ont. För det, liksom, det kan bli en sjukt underhållande film. Och cool ja, det Ja det. Liksom, det är Brad Pitt huvudrollen. Och det är en... Det finns, ju, det finns ju ingen zombiefilm som, genom tiderna som har haft så här stor skala. Eller, eller tryck. Eller, eller jag vet inte ens som så bra regissör. Alltså, eller Jo Frank Darabont om man räknar Walking Dead-piloten som, som film kanske. Alltså, 28 dagar senare. Ja, Danny Boyle. Där har vi ju också en. Men... Men Mark Forster ändå, jag tycker han är skitbra efter Finding Neverland och Quantum of Solace och, ja. Jo, men grejen är om de skulle följa boken, det skulle vara det är, en sån, det är en sån grej som skulle kunna bli antingen skitbra eller så skulle det bara floppa, det skulle inte funka överhuvudtaget och bli ja, men jag, jag, jag, jag ser inte hur det inte skulle funka. Bra. Bra. Bra boken, en ramkaraktär som åker runt och intervjuar folk och så är det duktiga skådespelare då som vi har ju sett att Anthony Mackie har fått roll och Mirail Enos från The Killing och har fått roller och sådär. Så det är många bra skådespelare med. Brian Cranston, Brian Cranston också med jag från Breaking Bad. Det riktigt. Matthew Fox också från Lostia. Ja. Eh, och de eh, skulle då kunna vara huvudroller i de här små berättelserna istället. Och, och det, jag skulle inte, kan inte se hur det skulle kunna. Skulle, skulle kunna floppa eller inte fungera. Men det, alltså, det är klart man man vill ju är den här klassiska hjälten. Och det och. Men det tycker jag är synd. Jag tycker det är ja, jag, jag eller... tror varför man gjorde Och jag tror definitivt att det kan funka. så som det blir nu. Men jag hatar när man ändrar sånt här. Nu, nu har jag inte läst boken. Och så som du förklarat den för mig så tycker jag att det låter väldigt intressant. Och det är synd att man ja, väljer att gå en helt annan väg. Men jag tror fortfarande det kan bli underhållande. Liksom ja, det kommer ju sälja till den breda massan i alla fall. Ja, absolut. Som det, är ju, bread liksom. det är just det som var så roligt med boken att det var så annorlunda. Därför jag trodde, jag, jag, jag var helt säker på att de inte skulle, skulle gå ifrån det. Alltså jag, jag var hundra på att nej, det kan de inte göra. Det är, för, det är, det är att gå för långt ifrån grundmaterialet. Men nej, det, de valde att, att lägga om det. Ja. Mm. Så det är synd. Yep. Men nu har vi lite andra Vi har lite andra nyheter också. en annan trailer som var på gång va? Har vi det? Ja vi fick ju en första glimt idag på The Hunger Games. Ja just det. Precis. Fick vi ju. Gary Ross adaption av den här Suzanne Collins boken. Den populära ungdomsboken. The Hunger Games. Hungerspelen som de heter. På, som översatts till på svenska. Eh, och det är lite Battle royaleaktigt aktigt då. Det är det här... Det är alltså ungdomar som ja, kämpar till döden egentligen i en framtids. Ja, väl det, det är väl en dystopi kan man säga Patrik, Eller du har också läst boken? Ja, precis. Ja, uh, uh, det kan man säga. Uh, <laughs> inte att jag har läst boken, för det har jag. Men uh, uh, uh, uh, det, det är dystopisk framtid där ett land, jag vet inte det är väl ett, inte USA direkt utan det är liksom ett nytt land. Ja, precis. Fast det är där U USA låg. Det är ja, precis. Och det, det är uppdelat i tolv olika distrikt. Och från varje distrikt skickar man två ungdomar. En kille och en tjej som ska delta i dessa hungerspel. Och slåss. På en arena typ, ja. Och slåss till ja, döden. Ja, precis. Och eh, jag, jag gillade boken. Ja, den, den är rätt också. simpel och i språk och så. Men eh, den var ändå riktigt spännande stundtals. Det, det är en del... Det är en sån här bok som man, som man fastnar i en page turner som man, som man plöjer igenom direkt. En sån här väldigt som sagt enkelt språk och lätt tillgänglig och sådär. Så, där. så ingen, ingen fantastisk bok så men, men jag tror fortfarande inte på nej ja. eh, jag, jag är ändå rädd att filmatseringen kan bli rätt eh, katastrofartad. Ja, det, är, det är många som spekulerar i att det här kommer bli alltså, Twilight all over again och det vore ja. ju väldigt synd. Och det, och det, det, det, det, är, det är väl det produktionsblogget Hoppas på också. Ja, det, är det, väl. det känns verkligen är... som en Twilight fierad Battle Royale, nästan. Ja, ja kanske. Det väl... är faktiskt sådana alltså, vinklarna. Det är ju det här, det, är det här med kärleken och det. Så det är, ju, det är ju ganska lik Twilight i boken också. Ja, det är en kärleksgäng. Fast den ja. är inte så. Det är en brutal bok då, alltså. Det är en brutal och hård bok. Så... Men Det är kanske det... Att, det är Twilight-boken är också. Ja. Det han det, är det inte så nu att det ska bli PG13, alltså 11-årsgräns? Det vet jag inte. Jag tror det att det skulle vara så. Det, är ju också... det vore väldigt tråkigt. Ja. Men Jag tror det var klart faktiskt att det uh -huh. skulle bli. Så. Och det är ju trist. Så men nu... Jag vet inte hur mycket man kan visa. Men, men vi ska väl snacka lite om Teaser ja. som släpptes Ja, vad, vad tycker du? Det, det är, är ganska kort, det är 45 sekunder av eh, Jennifer Lawrence. Ja, Jenny Lawrence då som vi har sett i Winter's Bone till exempel, jätteduktig där och, och som, en, som jag tyckte var jättebra som mystik i X-Men First Class. Hon det tycker är, inte jag, men det tar jag är ja, men Hon är alltså en jätteduktig skådespelerska. Hon spelar bokens huvudkaraktär Katniss, som är, då en, är en av de här deltagarna i Hungerspelen. Eh, och, eh, hon, jag tycker hon är, det är ett bra val i den rollen. Det ska, så det ska bli intressant att se vad hon gör Men man får inte se mm. något av hennes skådespelarshops Eller sådär i trailern Utan det är, det är lite träd i början Och sen, sen, sen springer hon Och så kommer det Det kommer brinnande träd som ramlar och sådär. Så det är, ju bara, det är ju verkligen en första titt En teaser i, i dess rätta bemärkelse Om man säger ja. så Så man får inte se någonting Men det är kul ändå att få se att Ja, det finns verkligen en film och den är på gång Och det kan bli bra och, ja, det är kul Precis Jag tycker det är bra Bra mm. design på titeln och loggan och sådär tycker jag de har fått till riktigt bra och så. Ja, det tycker jag också. Mm. Eh, och vi får se hur det blir helt enkelt. Ja, det får Förhoppningsvis bra. Förhoppningsvis mycket bra, det hoppas jag på också. Mm. Har vi några andra nyheter att diskutera? Eller ska vi ta runt runda av? Kan, jag kan ta en runda av där kanske. Eller har du någonting, Hannes? Nej, ingenting. Eh, då tar vi runt runda av där. Och... Eh, Tack för att ni har lyssnat. Och i nästa avsnitt kommer vi förhoppningsvis att snacka Rise of the Planet of the Apes. Så! Yeah. Se fram emot det!